السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي ابتلى عباده بالمصائب ليطوبى إليه من الذنوب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو علام الغيوب وغفار الذنوب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حذر أمته من أسباب الموبقات وبين لهم طرق النيات من المهلكات Sallallahu alaihi wa lalahe wa ashabih, kanu yahafun min al-dunub ashdda mma yahafun aduwa hum, wassalma tasliman kathiran. Amma bagt. Qom muslimin jma jumat rahimani warahimakum Allah. Dalam beberapa hari ini, bahkan sudah beberapa pekan kita mendengarkan tentang musibah asap yang menimpa sebagian wilayah di Indonesia ini sehingga mengakibatkan berbagai kekhawatiran dan menimpakan berbagai kejelekan apakah itu di wilayah tanah air kita maupun di negara-negara tetangga seorang muslim ketika melihat dari musibah yang menimpa, dia melihat dengan sebuah pandangan sebagai seorang hamba Allah SWT yang takut terhadap dosa-dosa dan kesalahannya mengerti akan kekurangan dan kelemahannya serta beriman kepada Allah Subhanahu wa tidak seperti pandangan sebagian manusia yang hanya mencari kambing hitam hanya memfokuskan di dalam mencela dan dalam mencerca maupun hal yang tidak melahirkan manfaat tidak menghibur orang yang tertimpa musibah dan tidak juga menyelesaikan permasalahan karena itulah Agar supaya orang-orang yang seperti ini tidak selalu berasap, hendaknya kita mengingat beberapa perkara yang dituntunkan di dalam syariat pada setiap musibah yang menimpa. Kaum muslimin Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibah fa bi ma kasabat aydikum wa ya'fu an katsir" Apa yang menimpa kalian dari musibah itu dari perbuatan tangan-tangan kalian sendiri. Dan Allah SWT telah banyak memaafkan kalian. Maka kita harus banyak merenungi akan musibah yang menimpa tersebut. Dari mana datangnya, apa sebabnya dan bagaimana harusnya kita memetik dari lahan-lahan penghambaan yang dengannya diampuni dosa-dosa kita, diangkat musibah yang menimpa kita. Dan dengannya kita selalu didekatkan kepada Allah Subhanahuwataala. Di antara hal yang perlu direnungi, bahawa adanya asap itu merupakan salah satu tanda dari tanda hari kiamat yang ditunggu. Allah Subhanahuwataala berfirman, "Fartaqib yom taatil s-mau mubin". Tunggulah di mana suatu saat langit nanti. Akan datang dengan asap yang sangat jelas, asap yang sangat terang. Ayat ini di dalam tafsirannya para ulama menyebutkan dua penafsiran yang kuat. Ada mengatakan bahawa ini adalah kejadian sudah terjadi di masa Nabi saw. Tatkala orang-orang kafir Quraisy mereka semakin keras permusuhannya terhadap Nabi dan para sahabatnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan mereka. Allahumma sinina kasinini Yusuf. Ya Allah timpakanlah kepada kaum Quraisy tahun-tahun paceklik seperti yang menimpa manusia di masa Nabi Yusuf. Maka doa dari Rasulullah sallallahu alaihi dikabulkan dan kaum Quraisy ditimpa dengan berbagai musibah dan petaka di antaranya mereka melihat asap yang sangat tebal. Dan ini hadith di dalam riwayat Bukhari dan Muslim Dari hadith ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Dan sejumlah ulama ahli tafsir yang lainnya Menafsirkan dengan tafsiran yang kedua Dan ini pendapat banyak dari sahabat Seperti ibnu Abbas dan selainnya Bahawa dia adalah asap Dari tanda hari kiamat Tanda-tanda besar Di akhir zaman nanti Akan datang asap Yang setelah itu akan terjadi hari kiamat Maka Harusnya dengan musibah ini Seorang hamba mengingat akan kebesaran dan keagungan Allah, mengingatkannya akan kehidupan akhirat, bahwa di dunia ini tidak ada yang kekal, tidak ada yang tetap, semuanya akan sirna dan setiap perkara ada akhir dan ujungnya dan Allah Subhanahu wa taala memiliki tanda-tanda pada segala kekuasaan dan keagungannya. Kemudian yang kedua, dari pelajaran yang hendaknya kita perhatikan bahwa Adanya musibah dari asap yang menimpa manusia mengakibatkan sebagiannya meninggal. Banyak diantaranya didera oleh penyakit dan kondisi yang tidak sehat. Sejumlah bandara tertutup sehingga jalur hubungan perekonomian menjadi macet. Ini adalah musibah-musibah yang muncul kerana dosa dan kemaksiatan. Kerana itu kita wajib untuk selalu introspeksi diri. Inna Allahalayyukayyromabi kaumin, hatta yayyukayyromabi amfusihim. Sungguhnya Allah tidak merubah kebaikan di tengah kaum sampai mereka sendiri yang merubah kebaikan tersebut dengan melakukan dosa dan maksiat. Dari kebians Allahalamiyakumukayyiran nikmatan anamaha ala kaum, hatta yayyukayyromabi amfusihim. Hal tersebut kerana Allah tidak merubah sebuah nikmat, Yang Allah, Anugerahkan kepada satu kaum sampai mereka sendiri yang merubah dari nikmat tersebut. Kerana itu wajib dipahami bahawa dosa dan maksiat ini adalah sebab musibah dan malapetaka. Bahar al-Fasadu fil Barri wal-Bahr bi makasabat Aidin Nas liyudzika humba amilu telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan kerana perbuatan tangan-tangan mereka supaya mereka merasakan sebagian akibat dari perbuatan tangan-tangan mereka sendiri. Karena itulah hendaknya kita di kondisian seperti ini Memperhatikan dan merenungi Dari dosa-dosa yang mungkin Saja terjadi di tengah kita Dan betapa banyak dosa-dosa besar Yang dianggap remeh oleh manusia Padahal itu sangat besar Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Di antaranya adalah Menyakiti kaum muslimin Dan mengganggu harta benda mereka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Walladina yu'udhuna almu'minina Walmu'minati begairi maktasabu Orang-orang yang mengganggu kaum mukminin dan mukminat Tanpa dosa yang mereka kerjakan Sungguh mereka telah menanggung Sebuah kedustaan dan dosa yang sangat besar Sebagian manusia dengan seenaknya saja Membakar hutan di sana sini Memperkaya dirinya dengan usaha Perusahaan maupun pabrik yang dia miliki Dengan melantarkan dari norma-norma kehidupan Yang harusnya dia jaga Sebagai kelestarian untuk wilayah yang dia tempati Untuk manusia yang berada di sekitarnya Untuk makhluk-makhluk Allah yang hidup yang lainnya Dan ini harusnya ada di dalam jiwa seorang Muslim yang mengerti Akan akhlak umat Islam Dan mengerti akan kehidupan dan tanggungjawab di dalam kehidupan Di mana seorang hidup secara bersama Hidup bukan sendirian Dia hidup mesti memperhatikan orang orang yang berada di sekitarnya juga. Kemudian dari dosa itu adalah berbuat qadzaliman dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Wattaqul zulma, fa zulma dhulumat yawm al-qiyamah." Hati-hati kalian dari perbuatan qadzaliman karena qadzaliman itu adalah kegelapan di atas kegelapan pada hari kiamat. Dan di ayat di surah Al-Kahfi yang kita baca di setiap malam Jumat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِيدًا Itulah negeri-negeri. Kami hancurkan mereka kerana kezaliman yang mereka lakukan. Lalu kami jadikan kehancuran mereka. Ada waktu yang telah dipastikan. Maka kezaliman dalam segala bentuknya, hendaknya kita tinggalkan. Apakah itu kezaliman yang merupakan syirik akbar? Ataupun kezaliman yang merupakan dosa antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Adapun kezaliman antara dia dengan makhluk yang lainnya ini semuanya adalah sebab-sebab yang menyebabkan datangnya musibah dan malapetaka. Kemudian diantara sebab turunnya musibah tersebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Malzahara fi kaumin ariba wa zina illa ahlu bi anfusihim iqaballah tidaklah tampak di tengah satu kaum perbuatan riba transaksi riba dan perbuatan zina kecuali mereka itu telah menghalalkan siksaan Allah Subhanahu terhadap diri mereka sendiri kemudian di antara sebab turunnya musibah dan malapetaka tersebut adalah berpaling dari perintah Allah Subhanahu dari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah berfirman falyahdharil ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adabun alim hendaknya berhati-hati Orang yang menyelisihi perintah Allah Dia akan ditimpa oleh sebuah fitnah atau ditimpa oleh siksaan yang pedih Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Wajoiladzallatu wassadaru alaman khalaf amri dan telah dijadikan kehinaan dan kerendahan terhadap siapa yang menyelisihi perintahku Maka ini beberapa renungan dari perbuatan dosa yang hendaknya selalu diperhatikan oleh seorang hamba Jangan sampai melekat pada dirinya. Kerana itu adalah sebab-sebab yang menyebabkan datangnya musibah dan malapetaka Kemudian dari renungan yang ketiga Di belakang musibah dan malapetaka tersebut adalah seorang hamba ketika terjadi musibah dan malapetaka Dia hendaknya menegakkan dari penghambaan-penghambaan kepada Allah Berupa memohon pertolongan hanya kepada Allah bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebab di kondisi yang seperti ini tidak ada yang mampu mengangkat musibah itu kecuali Allah SWT. kepada lah seorang hamba. Selalu memohon pertolongan. Selalu beribadah dan bertawakal, Sebagaimana yang selalu kita baca di surah Al-Fatihah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Maka jinjan-jinjan penghambaan dihadirkan pada kondisi-kondisi yang seperti ini. Dan jinjan penghambaan sangat banyak. Kita bisa menghadirkan dari jinjan rasa takut kepada Allah. Karena dosa dan maasiat Harapan terhadap rahmat Dan jalan keluar Serta mengharap kebaikan dari sisi Allah Cinta kepada Allah SWT Pada segala ketentuan dan takdirnya Serta beriman kepada takdir itu sendiri Kemudian diantara Renungan di kondisi Terjadinya musibah yang seperti ini Adalah seorang hamba Memperbanyak dari istighfar Dan bertobat kepada Allah SWT karena tidaklah turun sebuah musibah kecuali karena dosa dan tidaklah diangkat musibah itu kecuali dengan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu Allah memerintah kita semua wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun dan bertobatlah kalian semua kepada Allah wahai orang-orang yang beriman supaya kalian itu beruntung kemudian dari renungan yang hendaknya kita perhatikan di kondisi musibah yang menimpa seperti ini adalah kita mengingat akan banyaknya nikmat Allah SWT dari nikmat afiat kita yang berada di kota Makassar ini tidak merasakan apa yang diderita oleh kaum muslimin oleh manusia yang berada di Sumatera sana ataupun berada di negeri-negeri tetangga yang mereka terganggu dengan asap yang mengumpul di mana-mana dan ini adalah sebuah nikmat afiat yang Allah berikan wajib kita syukuri Patut kita tunaikan hak dari kesyukuran Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan memperbanyak memuji Allah terhadap ni'matnya Kemudian mengakui nikmat itu di dalam hati Cinta dan tunduk kepada Allah yang memberi nikmat Serta kita gunakan nikmat itu Dalam hal yang dicintai Dan diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian juga dari renungan yang hendaknya Kita perhatikan di kondisi musibah yang menimpa Adalah seorang hamba Berhati-hati dari makar syaitan Dan tipu dayanya Karena di kondisi seperti ini Sudah tertimpa musibah Masih banyak diantara manusia yang jatuh Berbuat dosa dan menambah dosa dan kesalahan Ia, Sudah jatuh Tertimpa tangga pula Sudah tertimpa musibah Dia lakukan dari dosa-dosa Yang mungkin akan mengundang Dari musibah-musibah yang lainnya Sebagaimana diantara sebagian manusia Ketika terjadi musibah yang seperti ini Dia mencelah Orang-orang yang tidak bersalah Atau menebarkan permusuhan di tengah manusia Atau melakukan ghibah dan namimah Dan ini semuanya dari makar-makar syaitan Yang harusnya dijauhi oleh seorang hamba Kemudian dari renungan di masa kejadian yang seperti ini Adalah seorang hamba merendah diri Selalu mengetahui kadar dirinya, kekurangannya Dan dia hanyalah hamba Allah SWT Kalau Allah berkehendak sesuatu tidak ada yang bisa merubahnya Siapapun dia, mau presiden, mau menteri Mau rakyat maupun siapapun Tidak akan mampu merubah dari ketentuan Allah SWT Maka harus ada kerendahan hati Pada diri seorang hamba Dan perasaan dia selalu mengetahui akan kekurangannya Dan banyak berbuat kekeliruan Sehingga itu menjadi sebab dimudahkannya perkara Dan menjadi sebab diangkatnya berbagai musibah Dan dosa-dosa tersebut Kemudian diantara renungan yang patut kita perhatikan di kondisi yang seperti ini adalah kita memperhatikan pentingnya ilmu syariat, pentingnya mempelajari ilmu agama. Karena tidaklah terjadi banyak kejelekan di sebuah tempat kecuali karena lemahnya ilmu agama di tempat itu. Sebagaimana apabila ilmu agama kuat di sebuah tempat akan sedikit kejelekan yang terjadi di tempat tersebut. Kerana itu banyak dari kejadian-kejadian Musibah-musibah yang menimpa, Ada ulah dari tangan-tangan manusia di dalamnya Terjadi dengan takdir Allah Dan Allah tetapkan ada campur tangan manusia di dalamnya Maka manusia-manusia yang berbuat kesalahan dan kekeliruan ini Yang dengan mereka menjadi sebab terjadinya Dari musibah tersebut Terbakarnya hutan Atau terjadinya longsor, Banjir maupun yang lainnya Hendaknya selalu memperbaiki keadaan dirinya berbekal dari ilmu agama diberikan dari ilmu agama supaya bisa memahami bagaimana hidup bermasyarakat dengan baik bagaimana dia hidup menjadi berkah untuk dirinya berkah untuk keluarganya untuk masyarakatnya untuk orang lain dengan ilmu agama dia bisa hidup menjadi manfaat bagi manusia berberkah untuk manusia dimanapun dia berada sebagaimana Nabi Isa alaihi Allah subhanahu wa taala sifatkan tentang dirinya dari ucapan Nabi Isa sendiri wa ja'alani mubarak an aina kuntu saya telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang berberkah Dimanapun saya berada dan seorang mukmin itu adalah mafatihul khair maghaliqus syarr adalah kunci-kunci membuka kebaikan dan kunci-kunci yang menutup pintu kejelekan karena itu dari hal yang paling penting di tengah umat ini bagaimana disebarkannya ilmu agama dan dibangkitkannya semangat kaum muslimin dan muslimat Untuk mempelajari ilmu agamanya Agar supaya terbentuk dari pribadi-pribadi Yang bisa bermanfaat bagi dirinya Bermanfaat bagi manusia Dan bermanfaat bagi agamanya Kemudian dari renungan yang hendaknya kita perhatikan Di kondisi yang seperti ini Adalah kita memperhatikan Dari pentingnya mengadakan perbaikan-perbaikan saling menasihati Amar ma'ruf dan nahi mungkar Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: "Wahai Rabbku, lihatlah kau membunuh negeri itu dengan kejahatan dan keburukan, dan orang-orang yang menghancurkan sebuah negeri sepanjang penduduk negeri itu masih mengadakan perbaikan itu syaratnya sepanjang penduduk negeri itu masih mengadakan perbaikan keburukan, dia mengadakan perbaikan yang menghancurkan negeri itu dengan kejahatan dan keburukan, dan orang-orang yang menghancurkan negeri Melakukan hal-hal yang mendekatkannya kepada Allah. Dia melakukan perbaikan dengan dia melarang manusia untuk berbuat kerusakan. Dia melarang manusia dan berbuat kekejian. Melarang manusia dan berbuat dosa dan kesalahan. Saling mengingatkan kepada hal yang mengantarnya kepada kehidupan akhirat. Maupun hal yang diridai dan dicintai oleh Allah Subhanahu SWT. Kemudian dari renungan di kondisi terjadi musibah yang seperti ini. Adalah seorang hamba banyak memperhatikan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat sifatnya yang agung akan tampak dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz yang maha perkasa kalau ingin berbuat sesuatu tidak ada yang bisa menahannya tidak ada yang bisa mencegahnya dan dialah Allah Al-Qahhar yang maha menguasai kekuasaan berada di sisinya Apabila Allah menghendaki terjadi musibah Tidak ada yang mampu menghadapinya Dan hanya Allah yang mampu untuk mengangkatnya Dan kita perhatikan dari nama Allah Yang maha memberi ampunan Siapa yang bertobat dan memohon ampun Maka Allah subhanahu wa ta'ala Mencintai hamba-hambanya yang bertobat Kita memperhatikan dari nama Allah Ar Rahman Ar Rahim Yang maha merahmati Walaupun musibah menimpa kita itu banyak tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala Kalaupun ada hal yang pahit yang kita rasakan, masih banyak hal yang manis yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua sebagai nikmat-nikmat dan karunia-Nya. Karena itu, kaum mu'minin hendaknya kita semua selalu memperhatikan dari karunia dan rahmat Allah, memperhatikan dari segala ketentuan dan takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, mengambil hikmah dan pelajaran. Dagar segala musibah dan petaka yang menimpa barakallahu li wa fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu wa minkum tilawatahu innahu huwas samiuul alim Alhamdulillah ala ihsanihi wash shukru wa imtinanihi asyhadu an la wahdahu la syarikalah ta'dhiman li wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Adai Ad ila ridzwan Sallallahu alaihi wa lailahi wa ashabhi wa ikhwanih. Ama bakti. Qom muslimin jma'jumat rahimani wa rahimakumullah. Dari hal yang hendaknya kita ingat di dalam kehidupan, khususnya di tengah musibah dan kejadian yang menimpa manusia, bahawa saat musibah itu datang, terjadi perubahan di tengah manusia, ketidakstabilan, kekhawatiran, prahara. Dan itulah sifat kehidupan dunia Harus kita tahu bahawa dunia tidak ada yang tetap Dunia itu akan sirna dan fana Dan semua dari kita akan menghadap kepada Allah SWT Maka dari setiap kejadian yang menimpa seorang hamba Hal-hal yang berputar di dalam kehidupannya Persili siang dan malam Ada renungan-renungan yang harusnya membuat dia lebih takut Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Banyak bersiap untuk kehidupan akhiratnya Banyak berbekal untuk kematiannya Mempersiapkan dari amalan-amalan Yang dengannya Bisa membahagiakannya Ketika dia menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dia bangun Dari kebaikan-kebaikan di dunia Yang diharapkan pahalanya mengalir Tadkala Dia berdiri di depan Allah subhanahu wa ta'ala menyaksikan berbagai perhara dan dahsyatnya hari kiamat dia mengingat akan kehidupan dunia yang sementara ini untuk kehidupan akhiratnya di sanalah akhir dari kehidupannya di sanalah kekekalan kekekalan mungkin kekal di dalam sorga dan mungkin kekal di dalam neraka mungkin kekal di dalam keberuntungan dan mungkin kekal di dalam kerugian karena Allah telah berfirman Fariqun fil jannati wa fariqun Satu kelompok berada di dalam surga dan satu kelompok berada di dalam neraka yang menyala-nyala. Dan Allah berfirman, "Faminhum syaqiyyun wa minhum sa'id." Di antara mereka ada yang merugi dan di antara mereka ada yang berbahagia. Wa innahu huwa adhaka wa abaka. Dan Dialah Allah yang membuat tertawa dan Dia pula Allah yang membuat manusia itu menangis. Kerana itu, hari-hari dari kehidupan ini Segala hal yang terjadi dan berjalan di dalam kehidupan hendaknya menjadi renungan untuk kita semua supaya selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma a'lamu rahimakum Allah Allah amarakum bi amrin Badabihi bihi bi nafsihi thumma thanna bi malaikatihi bi qudsihi. Faqala jalal min qail inna Allah wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على نبيك ورسولك محمد وارضى اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وان معكم برحمتك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين ويا خير الرازقين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأدل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين من الكافرين والمنافقين ومن شايئهم من الهالكين اللهم ارفعنا الوباء والبلاء وجعل بلادنا آمنا مطمئنا إنك أنت أرحم الراحمين اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضى اللهم ول علينا خيارنا وكفنا شر شرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا جبار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذب النار إباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نئامه يزيدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين